A mai adást egy kérdéssel kezdjük. Ti mire fordítanátok a költségvetési megtakarítást ha lenne. Apaliptis részén Kulázzuk ki közösen az emberiség gazdag tárát, a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt. Vegyél részt a játékunkon! A játék nyertese az, aki az emberiség eltűnésének pillanatában a legnagyobb működő rendelkezik. A győztes ne Egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. A kérdésre a választ a 06-30-30-30-30-88-1-es SMS számon, valamint a 22-34-88-1-es telefonszámon várjuk. Nyilvánvaló, hogy mindenki mindenre akar költeni, mert mindenre kell a pénz, és mindenkinek kell a pénz, és éppen ö, elég nagy kísértésnek vannak kitéve a politikai pártok, amikor mindenkinek a szavazatát el akarják nyerni, mert hogy ugye a demokrácia az arról szól, hogy 18 év felett mindenkinek van egy darab szavazata. Ö, Úgyhogy legyen az akár nyugdíjas, legyen az akár kis és középvállalkozó, vagy kis vagy középvállalkozó, legyen az akár egy pályakezdő, fiatal, vagy, vagy akárki, tehát hogy így bérből is fizetésből élő, vagy, vagy bárki, és mindenkinek megvannak a maga preferenciái, és mindenki pénzhez akarna jutni. Éppen ezért aztán az, a mindenkori jellezék mindig teljes joggal tud kritizálni, hiszen valamelyik osztálynak soha nem fog pénz jutni. És valakik mindig verni fogják az asztalt. Hát a Fidesz kormány idején a nyugdíjasok verték az asztalt, aztán az MSZP kormány idején meg mindenki veri az asztalt. Mondjuk az első MSZP kormány idején kifejezetten kik voltak a kárvallottak. Hát akkor kifejezetten senki, és aztán ennek meg is lett a következménye. Azt gondolom, hogy a, hogy a megyesi csomagnak az lett a következménye, hogy, hogy most... Körülbelül az egész társadalom szinte mindegyik osztály szív. szívja a fogát, a, a politika pedig szívja a vérét. Na most ez a következménye annak, hogyha mindenkinek a kívánságai, mindenkinek az óhajai teljesülnek. Tehát a, a népnek az általános boldogsága az egy ilyen nagyon rövid lejáratú részvénycsomag és úgy tűnik, hogy a, mi a különbség az első gyurcsánykormánynak a népszerűsége, valamint a második gyurcsánykormánynak a népszerűségek között, ami körülbelül 30% pontban talál, mutatható ki. Körülbelül ennyiben mutatható ki a különbség a népszerű intézkedések, valamint az államháztartási egyensúlynak a realizálása között. Hogyha jól sejtem. De hogyha ezekkel a kijelentésekkel vitatkozni akarnának a, a műsorban jelenlévők, akkor akár Váradi Tibor, akár ellenpont András nagy szeretettel hozzászólhat ehhez. Hát, két dolog, az egyik, maga ez a felvetés, ez, ez olyan jellemző Magyarországon, hogyha lenne, költségvetési megtakarítás, akkor mire költenénk, mire költjük a plusz, plusz pénzt, mire költjük majd a privatizációs bevételeket, stb. Úgy viselkedünk, mint, mint ez az ország Norvégia lenne, és az elmúlt négy-öt évben mint a Norvég kormány az nagyon rálépett volna a fékre, és és Hát ilyen közepes mértékű megszorításokkal, így elérte volna, hogy a, hogy a Norvég budget, vagy a Nor norvég költségvetés az pluszban legyen, és akkor érdemes arról beszélgetni, hogy, hogy mire költs a társadalom azt a plusz bevételt. Csak Magyarországon egészen más a helyzet. Magyarországon az a helyzet, hogy van egy, egy olyan költségvetés, ami mögött nincsen fedezet. Nem termelik meg az emberek, a, adóba nem, nem jut be annyi pénz az országba, mint amennyi kéne arra, hogy a különböző kötelezettségeket, amik jelenleg is vannak, és jelenleg is terhelik az embereket, azt kifizessék. És ö, alapvetően az lenne ö, 10 vagy 15 éve, vagy de leginkább 17 éve a magyar politikának a fontos feladata, hogy feltegye a kérdést az embereknek, hogy ö, kedves polgárok, kedves barátaink, kedves lakosság, ki ízlése szerint, melyik az a terület, ahol azt gondoljátok, hogy erőteljesebben, az erőteljesebb megszorítást is elfogadnátok? Melyik az a terület, ahol azt mondjátok, hogy hogy hát még ne legyen olyan erős a megszorítás, azért valami legyen, és melyik az a terület, ahol nagyjából tartsuk ezt a színvonalat. Mert növekedésre igazából nincsen forrás, nincsen forrás arra, hogy a különböző szociális kiadásokat, a különböző olyan kiadásokat, amik az emberek életminőségét javítják, azokat fedezni tudjuk. Ezt soha egyetlen kormány nem tette meg Magyarországon. Mindegyik kormány arról beszélt, hogy hogy itt nem lesz baj, hogyha ő kormányra kerül, akkor, akkor majd az a torta, ami most nagyon kicsinek tűnik, az meg fog duplázódni, és ők ebből a hatalmas tortából mindenkinek fognak jó nagy szeleteket adni. És ennek köszönhetően a választási kampányok azok soha nem arról szóltak, ami a mi közös életünk, a mi közös jövőnk, a mi közös dolgunk, az, hogy például mondjuk csak a költségvetés tekintetében milyen legyen az ország, mire költsön az ország, hanem mindig egy, egy ilyen szörnyű ál a, a keresgélése vagy egy szörnyű álomvilág hát nem olyan szörnyű persze ez az állomvilág, az a szörnyű, hogy, hogy ebben élünk és nem vagyunk hajlandók szembesülni a realitásokkal hanem mindig ennek az állomvilágban lévő osztogatásról folyt a kampány körből úgy, mintha egy család amikor megcsinálná a havi vagy az éves költségvetését akkor nem arról beszélne hogy, hogy Jocikának a fizetése az 100 ezer nettó, Jucikának 80 ezer nettó, a 160 ezer nettó, havonta ebből nagyjából mire tudunk költeni, hanem amikor elkezdik csinálni az éves költségvetést, akkor azt mondja Jocika Jucikának, hogy meg fogjuk nyerni a lottót, hogyan költsünk és akkor megkérdezi Juciko, hogy hát mennyi lesz az autó akkor azon van egy kis vita a házaspár között, vagy a családban, hogy az 10 milliós, 100 milliós, vagy milliárdos nagyságrendű Ez valamit kitalálnak, és utána elkezdik ezt az összeget osztogatni. És hát, ez a, ez a közös álmodozás egy családon belül még, még akár jó pofa is lehet, akár még. A következményei azok a gyakran végzetesek. De, de, de, amikor, de amikor elkezdenek ennek a szellemében gazdálkodni, ennek a szellemében élni, annak a következményei végzetesek. És alapvetően most az, hogy Magyarországon egy gazdasági válság van, és azt gondoljuk, hogy, hogy ettől végzetes az, ami itt történik, igazából nem. Hát most semmi az történt, hogy Magyarország nagyon jelentősen túlköltötte, ugye 10%-a 10 a költségvetés több mint 10% a GDP 10%-ával vállalt nagyobb terheket, ezek után most ezt egy jó brutális csomaggal visszavágja a kormány 4%-ra, akkor egy-két év múlva meg majd jön majd valami kis puhítás, és aztán újra megtörténik miközben, ami a feladat lenne, hogy felzárkozzunk Nyugat-Európa szintjére, versenyképesség, szociális ellátás, és millió más témákban arra ez a fajta gondolkodás, és ez a, ez a fajta rendszer, ami arról szól, hogy herdáljunk, és utána meg három napig csak zsíros kenyeret tegyünk, az egész egyszerűen nem alkalmas. A két, az eredeti kérdésedre válaszolva, hogyha többlet lenne Magyarországon, én elsősorban oktatásra, egészségügyre és szociális célokra folytat, ö, f, ö, költeném ezt a többletet, ezt leszeretném szögezni. Most továbbmenve, itt azon, hogy több síkra lehet fölbontani ezt a beszélgetést, az egyik az az, ami mondjuk a rendszerkritikai sík lenne és elgondolkoznánk azon, hogy, hogy ma vajon az jelentene a megoldást, hogy legyen plusz 30, 30 milliárdunk évente, vagy plusz 100 milliárdunk évente, és ezt osszuk ki valakinek, vagy hogy olyanban kell gondolkodni, hogy hogy, hogy az egész rendszer szorul, hát legalábbis korrekcióra, vagy megváltoztatásra utóbbi alatt azt értem, hogy a, ugye legalábbis ebben a műsorban köztudott, hogy hogy a kapitalizmus egy nagyon érdekes formában van most uh, jelen, ahol már uh, uh, kicsit, mintha megfordultak volna a, a, a játékszabályok. Most már nem a cégek versengenek értünk, mm. legalábbis gyakran nem a cégek versengenek az emberekért, hogy kit melyik cég tud mondjuk olcsóban eladni egy, egy terméket, uh, és ezáltal ugye lemennek az árak, és mindenkinek jobb, hanem az államok versengenek a cégek kegyeiért. Tehát a minden állam úgy verseng azért, hogy a cég ide jöjjön, és itt telepedjen le, és itt legyen ö, ö, gyára, hogy mi megyünk lejjebb, úgymond, mi adjuk magunkat olcsóbban, mi adjuk magunkat kevesebb megkötéssel, nem kell adni munkaszerződést, nem kell betartani annyi környezetvédelmi szabályt, nem csak 8 órát dolgozunk, hanem túlórázunk, nem kérünk pénzt, hogyha mindezt megteszjük, akkor versenyképesek vagyunk. Azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez nyilván egy olyan probléma, ami, ami lehet, hogy most túlmutat ezen a kérdés feltevésen, de mindenképp akartam rá utalni. De hadd mondja kell még valamit, ha már itt nálam a szó. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon, nagyon furcsa ellentmondások vannak jelen így a rendszeren belül. Tehát az ember elmegy egy fővárosi közülésre, mondjuk. Már budapesti rádióban vagyunk most mondok három eseményt, ami ugyanazon a közülésen történt. Egyrészt megmondtak, mondjuk, most nem emlékszem a pontos összegre, de nagyságrendileg mondjuk 50 millió forintot, 50 millió forintot a szociális ellátástól, mert muszáj, ugye? Mert ugyanazt elmondták, amit az András elmondott, hogy fenntarthatatlan a szociális ellátás. És elmondták az ez, ehhez szükséges beszédéket, hogy mindenki tudja hogy már nem lehet azt csinálni, mert mint régen. Miután ezt megbeszélték, jött a következő napi rendi pont, ahol folytatta a négy pár teljes egyetértésben egy olyan befektetésnek a megtárgyalását, ami nem 50 millió forintba került, hanem ennek az ezerszeresébe. Körülbelül. Ö, ezerszerese? Most számolok a 400 milliárd, ugye? Az valójában a szerese. Ez pedig a négyes metró. A négyes metró az egy olyan beruházás ma Budapesten, amit a közlekedési szakemberek kritizálnak, ami nem létszükségletű senkinek, és ami elvisz ez esetben tízezerszer annyi pénzt, mint amennyi állítólag nincs. Következő napi rendi pont, ugyanezek a pártok teljes egyetértésben elkezdik tervezni a 2020-ra, vagy 16-ra Budapestre tervezett nyári olimpiát. Ez a nyári olimpia a tervei szerint körülbelül, ha jól emlékszem mostak mostagságokon 700 milliárd forintra a költségeit, és én utána néztem ennek az irodalmának, ezek a költségek rendre fölugranak a többszörösére. Például Londonban, emlékeztek, tavaly nyerte el London az olimpiát, akkor bereklámozták, hogy 3 milliárd font lesz, még nem tartunk az olimpiánál, de már háromszor annyit tippelnek. Most csak arra akarok kiukadni, hogy itt pedig megint ugyanezek a pártok azt mondják, hogy van, lesz pénz, lesz ezer uh, milliárd forint, mondjuk, ami két, Budapest, két éves budapesti teljes költségvetés, a teljes gazdasági növekedés, ami tíz év alatt lejön, azért, hogy fölépítsunk központi csarnokokat, meg hatalmas stadionokat, meg egyebeket. Én csak arra akarok kiukadni, és ez a zárszam, hogy nem értem. Nem értem, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy valaki sokkal jobban el kell, hogy magyarázza, hogy ezek a dolgok hogy férnek meg egymás mellett. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba. Nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt. Olvasok néhány esemest arról, hogy melyik hallgatunk, mire költeni az állami pénzeket, hogyha a pénz. abból maradnának, maradnának arra is, hogy, hogy többletkiadások, tehát, hogy nem költenének el mindent az államháztartás kiegyensúlyozására, akkor hát Robi azt írja, hogy ő állat és természetvédelemre költene. Szerintem vagyunk még emberek elegen, akiket védeni és, és, és gyámolítani és segíteni kéne. Persze ez egy primitív és de hozzáállás, de de szerintem a természetvédelem nem kerül sokba. Tehát ez nem egy költséges dolog egyébként. Sokkal többek kerül egyébként szétbarmolni a természetet, de hát az jobban is fizet. Hát az a vicc, hogy véletlenül pont kicsit képben vagyok ezzel, és uh, hát na nagyon szétszúzták az utóbbi időben az ilyen természetvédelmi hatóságokat, és így nem akarok belemenni, de, de az, hogy egy műk működjön, az, ahhoz baromira kéne pénz természetvédelmi. Szóval az van, hogy vannak ezek a hatóságok, egy olyan hangzatos neve van, mint tudom, közép-dunavölgyi uh, nem tudom, milyen felügyelőség, uh, természetvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi felügyelőség, és, uh, és aztán 8 ember van ott, érted, és az egész régiót felügyelik, és nem tudnak kimenni, nem tudnak semmit csinálni. Úgyhogy, uh, úgyhogy egyetértek több pénzet a természetvédelembe. A költségvetés emelésére, írja az Zahó, aztán nem viccel. Hm. A költségvetési megtakarítást oktatásra, írja Árpi. Egyébként az oktatással kapcsolatban érdekes, hogy az oktatás az egy... Egy olyan befektetési forma, ami viszonylag hosszú lejáratú, ezért a neoliberalizmus nem igazán preferálja, mert hogy a neoliberalizmus az a kifejezetten rövid távú vagy szuper rövid távú megtérülésben hisz. Holott az oktatás, az... A, tehát valahogy az emberi erőforrásokban nem nagyon gondolkodnak a neoliberális közgazdászok, vagy azok, akik a politikát formálják, mert hogy a földkincsei azok hónapokban mérhető távon amatoznak a, a tűzsde kincsei azok másodpercekben mérhető távon kamatoznak. A, a, a koponyák kincsei azok 10-15-20 éves távlatban kamatoznak, és, és hát az apokalipszis gazdaság az nem igazán gondolkodik ilyen, ilyen léptékekben. Sziasztok! Én a saját pénzem egy részét odaadnám, ahova kell, jótékonykodok. Mármint azt írja, hogy odaadja. Klassz. Ebbe ezzel most nem mondtál semmit. Tehát mire? Mire ez a kérdés? Kizárólag apokalipszis részvényt szabad venni a költségvetési megtakarításból, no meg pálinkát sokat írja Remete. Szerintem a jól megszokott utat kéne választani, ellopni, de mindent. Másik esemesíró azt írja, hogy az ország ökológiai szemléletű átalakítására, vagyis pénzügyi szervezetekre kéne, nem, hogy azt írja, hogy a megszorítást pénzügyi szervezetekre kéne kiszabni, a, a megtakarítást pedig az országökológiai szemléletű átalakítására kéne fordítani. Én azt figyeltem meg, hogy minthogyha Magyarországon, a, ahogyan a szocializmus bicskája annak idején beletört a magyar viszonyokba, úgy törik bele a kapitalizmus bicskája is. Tehát ahogyan a szocializmus nem készült, valahogy nem készült, nem épült, úgy nem épül a kapitalizmus sem mert hogy így elvileg a szocializmus az a, a társadalmi tulajdonát jelentette volna, de Magyarország volt ugye a legvidámabb barak, tehát a Magyarország az a kicsi kapitalizmus volt a nagy szocializmus tengerében. Nézd, Robi, tehát én nem tudom, hogy van-e olyan országból megvalósult a, a, a termelési eszközöknek a társadalmi ellenőrzése, de tényleg de mert az, Na, hogy... hogy megvalósult, megvalósult egy csomó helyen, az hogy, névleg, az, hogy névleg érted most a társadalomé, ja, jó, hát az most... A központi ellenőrzése semmit... megvalósult. Hát igen. Magyarországon, Magyarországon viszont azért voltunk mi a leg, legvidámabb barak, mert abban, abban gondolkodtak, hogy a kicsi kapitalizmus az férjen bele. Tehát a, a, a... A kis meg a kisipart part azt így engedték. És, és hát... Voltak persze állami központi felügyelő szervezetek, ugye a Kiosz és a Kisosz, olyan szervezetek voltak, amelyek az állam részéről elég keményen a körmére, körmükre néztek ezeknek a kiskereskedőknek és kis barosoknak, de mégis megvalósult egy... egy szükkörben létező piacgazdaság, tehát egy korlátozott piacgazdaság volt egy nagyon erős állami részvétellel, ami meg most van, a szintén egy korlátozott piacgazdaság egy szintén nagyon erős állami részvétellel, tehát, mint hogyha nem is változott volna a helyzet, sokkal nagyobb a piaci szektornak a részaránya, viszont nem látom a kapitalizmusnak azokat a mozgatóit, amelyekre mindig minduntalan hivatkoztak az utóbbi 15 év során, tehát az érdekeltségi elvés, a kiválasztódás, a természetes szelekció, a darwinizmus, piaci darvinizmus, Ezeket a, ezeket a mozgatóit egyszerűen nem látom érvényesülni. Tehát úgy látom, hogy továbbra is, vagy éppen most talán leginkább a, a jó pozíció, a zsíros állami megrendelés, a, a jó összeköttetések, jó személyes kapcsolatok, sógorság, komaság, meg általában a párt, pártjaink és kormányaink iránti Lojalitás az, ami a piaci sikernek az állóga, nagyon-nagyon-nagyon sok üzleti területen. És ez nem kapitalizmus. Tehát azt hiszem, hogy kis hazánk a kapitalizmus építésében nem kisebb kudarcokat szenved el, mint annak idején a szocializmus építésében. Vagy nem így gondolod, Andris? Nem, nem menjünk bele, de most. Tehát, az, hogy te azt látod, hogy nem működik a piacgazdaság, hogy, hogy nem kapitalizmus, ami Magyarországon van, azért, mert, mert van egy csomó olyan terület, ahol, ahol az állam nagyon jelentősen beavatkozik, ahol bizniszel az állam a, a kapitalistákkal. Az államképviselőinek a haverjaival. Igen. Az államképviselőinek a haverjai. Igen. Ez... Ez, ez önmagában még nem jelenti azt, hogy nincsen kapita, tehát hogy olyan vegy tiszta kapitalizmus, mint amit akkor ezek szerint, amiről te ezek szerint ábrándozol éjszakánként lefekvés előtt. Úgyis vesz, mint valószínűleg... erről ábrándozik? Ö... Erről pofáztak nekem sokat, és most a, ezekkel, a, ezekkel a pofázásokkal vetem össze azt, amit látok. Na, hogy már ezek az én ábránjaim de, legyenek? Ez, csak hogyha, hogyha elmész mondjuk a... A magam szíje védelmében ennyit hat elmi, el. Elmész mondjuk egy boltba, és összehasonlított, hogy tíz évvel ezelőtt vagy... Nem tíz évvel, de 25 évvel ezelőtt milyen árukínálat volt. Hány kiskereskedés volt mondjuk a körülötted? Hány patika volt körülötted? Hány... Hány olyan szolgáltatás volt körülötted, ami megkönnyíti az életed el? Én emlékszem a, a szocializmus éveire. Én mindenhez hozzájutottam. Lehetséges, hogy nem volt akkor a hűtőládám, meg nem volt akkor a színes tévém, mint amikor a nyugati pajtásaimnak lettek volna, akik ugye nem voltak úttörők. De nem emlékszem arra, hogy valamiben olyan mér, mérvű hiányt szenvedtem volna, ami így kapitalizmusért kiáltott volna. Hogyha a fogyasztói oldalról nézzük, tehát nem az emberi jogi oldalról nézzük ezt most, hanem kifejezetten a, a fogyasztói kényelem, most ő, nyilvánvalóan te úgy gondolod, hogy, az a, hogy, hogy ez egy, ez egy magasabb állapota te, a homoszapiásznak erre utal, azt gondolom. nézetet akkor te egy nagyon szerencsés ember voltál a szocializmus évei alatt, azért elárulom, hogy. Nekem nem került hús az asztalra, ugye? Mállatok nem. De most szerintem ebben tényleg felesleges most, most egy ilyen típusú személyes vonalat be, belemonni. Elárul, mondtad, elárulom, elárulom, elárulom neked, hogy nálunk nem került hús az asztalra nagyon sokszor uh -huh. a szocializmus ideje alatt, mert, mert mind édesapám, mind édesanyám közalkalmazott volt, nem kerestek különösebben jól. Ennek következtében ja, és hát ugye lakástörlesztésben voltunk, meg nem is tudom autótörlesztésben volt két gyerek, hmm. és, és megélhetési problémáink van vannak napság, a szocializmusban. Manapság, manapság, van. manapság is vannak, csak most te azt mondani, hmm. azt mondani, hogy miután te jól éltél, ezért került a te asztalodra minden nap került hús, aminek én nagyon örülök a szocializmuson belül, és, és neked nem volt olyan, lehet, hogy nem volt akkor a hűtőládád, mondjuk nekünk például konkrétan hűtőládánk máig nincsen, akkor sem volt. Ez, ez alapján azt mondani, hogy alapvetően, hát itt mindenki jól élt a szocializmusban, hogy olyan, olyan vidámi olyan jó dolog volt, nem. Az embereknek alapvető igényeik nem teljesültek. Órákat kellett órákat kellett állni, banánért. Órákat kell. kell. Ne, világos, hogy ma is van egy csomó dolog, ami nem teljesül. Világos, hogy ma is do dolog a különösen az az oldala az egésznek, nem is a fogyasztási oldal, mert ott egyértelmű a növekedés. A, a, az igazán visszalépés az onnél fogható meg, hogy az embereknek az életbiztonsága. Az, hogy, hogy úgy tudja gondolni a Munkahelyükre úgy tudjanak gondolni az életükre, hogy az 20-30 év múlva is stabil lesz, ott lesz, meg lesz, ez változott meg gyökeresen, de ez hmm. helyes, hogy megváltozott. És amikor te arról beszélsz, hogy milyen jól éltünk a szocializmusba, ahhoz mindig tegyed hozzá, hogy azért éltünk olyan jól mi a szocializmusba, mert Magyarország milliárdokat vett fel nyugatról. Én nem nézzed mondom, meg, hogy azok várján, az ország, nézed meg, az, az, meg azokat a szocialista országokat, akik nem vettek fel milliárdokat, nem csináltak legvidámabb barakot, nem adósították el magukat. Lényeges, nem lényeges, lényeges. El magunk? ez a kérdésem. Ez a helyzet talán megváltozott? Mert én csak egy párhuzamot mondtam. Nem mondtam, hogy mi milyen jól éltünk annak idején a szocializmusban. Azt mondtam, hogy a mai helyzetünk legalábbis összevethető az akkori helyzetünkkel. Hát minden, helyzet, hát az minden helyzet összevethető? Nem érzem azt a szakadéknyi különbséget, amire utalsz. Én Na csak erről beszélgetem. Hogy, hogy rettelentesen ilyen egyénesített? Tehát, hogy közhely, de igaz, hogy a, a, a szabad piac gazdaságra, úgynevezett szabad piac való áttérés az az megnöveli a társadalmi tevékenységet. Tehát van, aki nagyon jól járt, van, aki nem szarul fiker, járt. De a következő generációk fizették meg annak az relatív jólétnek az árát. Há, az most most fizetjük meg annak az, hogy az árát. Megszűnt Megszűnt az ország eladósítása? Megszűnt a jövőnk felélése? Vagy zajlik tovább? Robert, abban a mértékben, abban a abban a mértékben megszűnt. Abban a mértékben tudom, mértékben én megszűnt? Nem tudom, hogy a, sokszoros, szó, a sokszorosát vettük fel az államadóságunknak a rendszerváltás óta, mint amit a rendszerváltás előtt fölhalmoztak. Hát ez különben nincsen így, mert, mert, mert ilyen, hát különböző számok vannak nem olyan egyszerű kiszámolni, hogy mennyi az államadóság a Magyarországnak, mert, mert mindenfelé tartozik. Hát, olyan a rendszerváltás előtt olyan 10 milliárdos nagyságrán volt, mi most meg mi 25 rend. milliárdos nagy Én emlészem, emlészem, mi volt az ígéret. Csak, csak azt kell látni, csak azt kell látni, azt kell látni, hogy a rendszerváltás pillanatában már egy olyan helyzetbe vette át az Antal kormány Magyarországot, hogy egyrészt nem, nem volt. Szinte egyetlen büdös peták sem a kasszába, másrészt, meg már Magyarországot vergődött az Magyarország Magyarországnak de most minden évben. Hát igen, de, de mikor kerültünk oda? Robert, te, te rögnél a legjobban, hogy ha most jönne egy olyan kormányzat, amelyik azt mondaná, és amelyik én én vágyom, amelyik azt mondaná, hogy vessünk ennek az egész dolognak véget, vessünk annak véget, hogy többet költünk, mint amennyink van, fizessük, húzzuk meg a nadrágszíjat, úgy, ahogy kell, és fizessük vissza az adóságainkat. Tudod, hogy ez mit jelent? Ez azt jelenteni, hogy a nyugdíjakat mondjuk 50%-ra csökkenteni. Azt jelenti, a mostani kórházi számleépítés még mínusz 30%, még mínusz 40%, szociális ellátás mínusz 20-30%. Magyarország olyan módon van túl a lehetőségeinek a határán, hogy a miniszterelnök mondta, hogy azt soha nem is gondoltuk és soha nem is szembesülünk vele. És ekközben is eközben meg arról beszélni, és azt a, azt a korszakot dicsőíteni, amelyik amelyik amelyik dicsőíteni, jó, az dicsőíteni. Az a, a, azt a korszakot, de amelyiknek a relatív, amelyiknek a relatív, amelyiknek a relatíve relatíve eredmény, de jó, akkor utána is csak majd vissza a hadmonjamel, de Robert is emlékezett, elmondom a mondatot és utána te kiabítod dicsőíteni a, az akkorszak az azért tudott relatív jólétet produkálni, mert Nyugat-Európából számolatlanul vette fel a pénzt, és akkor még nem kellett visszafizetni. Én pedig arra ö, akkor, akkor, még, akkor még nem kellett ö, kamatot törleszteni, adósságot törleszteni. Ma már egy olyan helyzetben van Magyarország, hogy a teljes bevétel, a teljes bevétel, tehát hogy minden, amit fogyasztunk, és minden rajta van ugye a 20 áfa. a teljes álfabevétel az arra megy el, hogy Magyarország törleszti azt az államadóságot, amit alapvetően teljesen Oktalanul, ostobán felvett Magyarország 90 előtt. Na most. És, és ez, ez persze. De, jó, de, jó, de erre de, Az ország további eladósítása nem arról van szó, hogy kamatot törlesztünk, hanem hogy tovább adósítjuk el az országot. Mondd, hogy nem így van. Én azt mondom, hogy ez a folyamat ez nem zárult le. Te csak arról beszélsz, hogy volt a Kádári múlt, és van a jelen. Volt a Kádári múltnak a tékozlása, és van a jelen fuldoklása. Én pedig arról beszélek, hogy a Kádári múlt nem zárult le, ez a tékozlás ez jelenleg is zajlik, csak most már egybe. Én arról beszélek, hogy az a korszak, annak a korszaknak a gyakorlata az átszivárgott a mostani korszakba, hogy az az alkú, amit a társadalom, illetve az állam megkötött egymással azért, hogy a társadalom ne kérdőjelezze meg az államhatalomnak, a proletárdiktatúrának, diktatúrának vagy a proletárdiktatúrának diktatúrának hazudott ö, diktatúrának a, a, a fűségét, a dominanciáját, az a Hamis alkú az ma is létezik, csak ma négy évenként újra kell kötni. Ma négy évenként újra kell ezt az alkut kötni. És hogyha, ez, hogyha egy ilyen nagy nagyívű valaki megköt, mint például tette azt meggyesi 2002 után, akkor annak az a következménye, hogy négy évvel később ordenári nagyot kell a gyurcsánnak hazudni, majd pedig az összödi beszédet elő kell adni a, a frakciójának, hogy megmagyarázza azokat a, az, azt a bizonyos nadráksziat, amelyet meg kell húzni, amiről beszéltél. Én csak arról beszélek, hogy az, az egy nagy kádárt sok kicsi kádárt váltotta föl, mert mindenki osztogat és, és, és, és nincs miből. Pont úgy, mint már akkor sem volt miből. Mi ja. a probléma? Ki dicsőítette a Kádár rendszer? Miről beszélsz Nézd, ez a rendszer, ez a rendszer, ez alkalmas arra a kapitalizmus modell alkalmas arra, hogy ebből az adósság spirálból, ebből az ország valamikor kitörjön a szocializmus az egy dolgot bizonyított, és nem csak Magyarországon, hanem mindenhol máshol, hogy amikor összeomlott, akkor már egész egyszerűen az alapvető funkcióit volt képtelen ellátni. Tehát azt mondani, hogy a szocializmusban jobb volt, az egy haldokló rendszer volt, azt, az hogy a rendszer, jó volt. Re re jó, hogy hasonlóan jó volt, hogy, vagy, vagy hasonlóan rossz volt, mint ott. Nem lehet nincs értelme összasonítani, mert az egyik az, az egy bebizonyítottan működésképtelen rendszer. A kapitalizmus azt lehet rosszul e, csinálni, mint például is erre nagyon sok ázsiai példa van, vagy dél-amerikai példa van, és lehet nagyon jól csinálni, amire ott van a dán példa, ott van a fin példa. A, a kapitalizmus az csak, az csak egy eszköz. Az, hogy milyen, milyen az rajtunk múlik. De ennek az eszköznek a megkérdőjelezését, én nem tudom a meg, magam részéről megkérdőjelezését? Ki kérdőjelezte meg a piacgazdaságot? Senki nem kérdőjelezte meg magát. A piacgazdaságot. Senki. Senki. Most megint démonokkal vi viaskodsz, az az igazság. Akkor, amikor a rendszerváltás lezajlott, akkor én megértettem ezt az érvelést, amit magyarázol. Én ezt az érvelést 17 évvel ezelőtt megértettem. A Kádárrendszer relatív jóléte az azért működhetett és azért állhatott fenn, mert az országot eladósították, a jövőnket kiárusították. Ezt majd a következő generációknak kell letörleszteni. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, most jön a másik rendszer. Ez már nem a politika tejhatalmára, a párt önkényuralmára épül. Itt már mi magunk is beleszólhatunk ebbe az ügybe, úgyhogy most le fogjuk ezt törleszteni. Lehet, hogy kemény lesz, de le fogjuk törleszteni. Aztán jöttek a kemény időszakok, bokros csomag, meg mi, én nem tudom, mo most is éppen egy csomagot jövünk. És mi történt? Az ország az akkori államadóságot megduplázta, megtriplázta. triplázta. Ez történt. Ez történt. Ez történt. Tehát Na, Robi, egy, hazugság, de azért, mert... a demokrácia, egy hazugság, hogy a demokrácia, a demokrácia modellje, a demokrácia intézményrendszere majd megoldást jelent erre, hogy majd a közös gondjainkat, a közös problémáinkat és nehézségeinket felelősségteljesen fogjuk tudni viselni a jövőben, pusztán azért, mert a kompetenciánk kiterjed az állam vezetésére. De, de, megmondom, hogy itt én, én a, irigyellek bennetek, hogy ilyen tisztán látszettek ezt az államadóság ügyet, és lehet, hogy egyébként valamelyik telefonáló el tud ebben azért igazítani, mert azért, vagy, vagy ti, figyelj, szóval megmondom neki, mi a problémám. Tehát azt gondolom, ezt mindenki be tudja látni, hogyha van egy, mondjuk egy, egy, egy ország, vagy egy város, aki föl tud venni hitelt, ugye, egy olyan projektért, ami később bevételt hoz, ami megéri, hogy ez egy nagyon jó dolog lehet. Tehát önmagában ezért én azt gond, önmagában a hitel és ezáltal az adósság az nem baj. Ez azt is bizonyítja, hogy nagyon sok európai állam, vagy az Egyesült Államok szintén hatalmas adósságokban van, amelyeknek egyébként nagyon nagy része befelé, tehát belső adósság. Ö, és lehet, hogy Magyarországon is, ezt érdekes lenne egyébként ö, megtudni. Nem tudom, hogy, hogy ti informáltak-e, hogy mennyi mekkora része az államadóságnak más országokkal szemben adósság, és mekkora része még magyar állampolgároknál levő, mit tudom, állampapírokkal ö, kapcsolatos adósság. De, de, de hogy ez, ez, ez önmagában még nem jelent teljes, ilyen, ilyen, ilyen meg, megvaló, ilyen, ilyen halált, amit mostan... Ö, Kommunikálnak. És én, én, én itt is én kicsit gyanakodva hallgatom ezt a, ezt a logikát, pláne akkor, amikor megint azt, lát, azt látom, hogy, hogy, hogy, hogy pont ezek a politikai erők, akik a, a, az egyensúlynak a mindenek felettiségét hangsúlyozzák, ezek közben ilyen iszonyú brutális beruházásokba terveznek, amelyek ráadásul nem is a legszükségesebb.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 Nézzed, különben Robert, lehet, hogy mi egyetértünk. Tehát, hogy lehetséges, hogy neked is az a bajod a magyar állammal, hogy túl sokat költ, hogy túl nagy. De eddigi szerkesztői munkásságod alatt én általában azt figyeltem meg, hogy, hogy kevesled a szociális segélyeket, kevesled az egészségügyre fordított pénzeket. Általában keveselsz mindent, és, és, és ezt... És ezt Valóban? Én ezt figyeltem meg. Kényleg, de, ezt lehet, hogy ez egy, de lehet, hogy egy rossz benyomás is. Nem ké Nem, hát kérdezzük meg például Tibor. Tibor is viszonylag rendszeresen itt van. Ő mit figyelt meg? Hát, hát ha az ő benyomása az erősíti a tiédet, hát ha ő csatlakozik hozzá, felzárkózik mellét, hát ha ellentétes a A Robi de. követelt megszorításokat már régebben is? Vagy én, csak most? Én, én azt gondolom, az, hogy végső soron... Hogy tehát, minden, nem, nem, nem, a, nem a követelt megszorításokat. Megint itt a. Itt a kiigazításnak a lehetőségével nem arról van szó, hanem arról van, nem azt mondhatod, hogy követeltem el megszorításokat, hanem hogy követeltem mindenhol, a minden, mindenhol, minden, mindenbe. Egészségügybe, meg minden ágazatba újabb és újabb forrásoknak a bevonását. Több pénzt mindenhova. De, de nem erről akkor, szól de, az, amiről én itt beszélek. Aztán, hogy én mindig minden több egyes pénz. létező ágazatba több pénzt követem. Nem, nem, nem. Itt nem nem, nem erről, a nem, nem, ne, ne, nem Nekem az volt az állításom, hogy Magyarország többet költ uh, minden ágazatra, a, mint amennyit megtermel. Ezek után uh, most erről beszéltünk, és ebben így egyetértünk. Egy, Ebből egyet, egyetlen következtetés van, és te, te azt mondtad, hogy szembe kell néznünk az örökség igen, szembe kell néznünk a múltal, ki kell fizetnünk az adóságot, az meg úgy megy, hogy az ember visszafogja Na a költekezését. Tehát, tehát, hogy... akkor, tehát akkor ebből ez tényleg a formál logikának a legalapvetőbb szabályai az következik, hogy, hogy el kell vonni, meg kell András, szorítani. András, most, hogy így visszagondolok, hogy hányszor éltem szociális demagógiával az utóbbi évek során, nem mögött a mikrofon mögött, hát nem duskálok itt én az alkalmak között, de arra emlékszem kifejezetten pontosan, hogy mire követeltem pénzt. A, a bérbölés fizeté nem is. A hajléktalanság megszüntetésére, erre emlékszem, arra követeltem pénzt, a lecsúszottak, a társadalom ö, peremén élők, a valóban megélhetési gondokkal küzdők, a mély szegénységnek a megszüntetésére. A két millió ember, igen? Hát igen, szóval ezekre, ezekre, ezekre követeltem, és ezen kívül soha semmire. Az egészségügy javítására, modernizálására, kórház felújítására, a nyugdíjak növelésére. Olyan, olyan szinten hülye vagyok a nyugdíjás. Én, én, én arról emlékszem, én, én arról em, emlékszem, hogy arról beszéltél, hogy a közalkalmazottak milyen rosszul keresnek, hogy izé, hogy ne, ne, nevetségesek akkor a keresetük van. Jó mindegy. Á, Robi, de mondom, de én. én örülök, de én örülök, hogy ha mi egyetértünk ebben, hogy Magyarországon, Magyarországon tényleg van ez a folyamatos Lufi, hogy folyamatosan arról beszélnek a politikusok, hogy ide is adunk, meg oda is adunk, és amoda is adunk, és, és ezzel szemben fel, fel tudjuk mutatni azt az igényt, hogy létezik a társadalmon belül olyan, lehet, hogy nem túl Ö, nagy csoport, de létezik egy olyan szűk csoport, ami azt várja el a politikától, hogy, hogy fogalmazza meg azt, hogy ő valóban mit akar. Mondja el valóban azt, hogy mi a helyzetünk. Ne hamisítson adatokat, ne hamisítson álmokat, ne hamisítson olyan jövőt, amit pontosan tudjuk, hogy nem fogunk ö, ö, elérni, hanem mondja meg a frankót, mondja meg, hogy mi van, és mondja meg, hogy ez hát, mibe fog kerülni nekünk, magyar, ö, magyar állampolgároknak, adófizetőknek. Ha, hogyha ebbe egyetértünk, én akkor Tibor, leteszem Tibor, a Tibor, de biztos me de maguk voltam én mindig is? Nem emlékszem arról, hogy itten konkrétan pénzeket kérnél, bár szerintem ebben lehet, hogy... Szóval, bocs, nekem az a benyomásom azért, hogy, hogy, hogy alapvetően ebben a műsorban nem arról beszélünk, hogy a, a jelenkori neoliberális nemzetközi gazdasági verseny keretei között hogyan lenne megoldás, mert azt szeretném, mondani, hogy szerintem nincs. Tehát ebben lehet kisebb korrekciókat találni, de amíg az van, amit említettem, hogy nem a gazdasági szereplők nem a cégek versenyeznek az emberekért, hanem az emberek versenyenek a cégekért, amíg ez a gazdaságnak a nyitja: hogyha minél kevesebb fizetésed van, minél kevesebbet költesz szociálisan, minél szarabb a környezetvédelmet, akkor idejön a cég befektetni, hogyha beígéri a kóka hangoknak, hogy, hogy itt dolgozhat és nem kell semmit betartania és ad neki 25 milliárd forintot pluszba, és ha ez a, ha ez a, amíg ez a kapitalizmusnak a lényege, hogy zsebbe adunk célnál, akik szar sem tartanak be, ez, ebben nincs megoldás. Jó, de most ez is egy olyan dolog tört, hogyha ide jön egy olyan multinacionalis cég, mint a Hankok, aki mindenki versenyezt. Tehát, hogy nem csak Magyarország mondhatja azt, hogy kiszállunk ebből a versenyből, akkor nem jön ide 25 milliárdot, ha igaz, akkor meg is spóroltunk ezzel, és azt mondjuk, hogy milyen jó miközben. Mit jelent az, hogyha ide jön a hangok? Az, hogy alkalmaz sok száz embert. Az a sok száz ember az adózik. Ő is fizet adót, iparűzését, egy egyéb adókat fizet. Nem mindent, mert egy csomóra igyekszik felmentés kapnia, de azért valami két fizet. Emellett a hangok egy csomó kis magyar középvállalkozással, meg kis vállalkozással szerződésköt, hogy például az üzemi oldják meg, hogy szállítsanak nekik mindenfajta olyan alkatrészt, amit ők nem tudnak előállítani. Így, itt nem csak arról van szó, hogy a hangok teremt 300 munkahelyet vagy 500-at, hanem munkát ad emellett nagyon sok magyar kis- és középvállalkozónak, behoz egy munkakultúrát, egy szemléletet, építkezik, fejleszt, utat épít, hát, és, és, és, és uh -huh. hogyha ezután te azt mondod, hogy ebből 25 milliárd forintból többet el lehetne érni, akkor én azt mondom, hogy rendben van, igazad van, akkor ezt kell képviselni, hogyha 25 milliárd forintból többet tudunk csinálni, akkor csináljunk többet, de amíg 25 milliárd forintért tudunk szerezni egy hangokat addig szerezzük meg a hangokat 0 a 30 az SMS számunk, melyre várjuk a válaszokat. Ezzel a dilemmával kapcsolatban, kedves hallgatók, esetleg írhatnának nekünk azzal kapcsolatban, hogy vajon mi a megfejtés, mi a jobb az országnak, hogyha, hogyha multikversengenek értünk, vagy hogyha mi, mi versengünk a multikért. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis serti részvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Néhány SMS. Sziasztok! Nem csak az állam, hanem az emberek is el vannak adósodva, és sokan azért vesznek fel hitelt, magas kamatra, mert éhesek, alacsony kamatra, meg azok vesznek fel, akiknek sok pénzük van. Sajnos itthon kevés a hazafias magyar, irigyek vagyunk és önzők, nincs összetartás. A nagy pénzeket a politikusok nem a költségtérítéssel kaszálják, hanem az öt csillagos szállodák kávézóiban. Ha ezek, ha ezek megszűnnének, sokat lehetne spórolni. Robinak igaza van, írja az SMS író, az én adomból adjanak pénzt az egészségügyre, oktatásra és a kormányzati negyedre. Az én adomból adjanak pénzt egészségügyre, oktatásra és, és kormányzati negyedre. Gondolom, ez egy cynikus SMS felkiáltójára szegényekre. De ne képviselők fizetésére, terepjáróra, páncél... limuzinra. Nem tudom, mindegy. Robinak igaza van, az én a domból adjanak... <gül> a, az üzenet a legfontosabb, és az átjött. Tehát, hogy ezt mindig tudjuk, hogy a szlogeneket kell elsősorban de most tudni de, kommunikálni. De, hidd, a szlogenek Én akár... Nem kezdtem el újra felolvasni, hanem itt még egyszer elkezdődött az ja. SMS. Többször küldtem. Na, de, nem is feltételezed rólam, hogy... Hogy megpróbáltam újra meg újra elmondani, hogy nekem van Na, Abszolút hát nem feltételezem rólad. Már miért is akarnak versengeni értünk a multik? Kicsi piac, kicsi vásárlóerő, nagy korrupció. De az Valaki, a korrupció az nem egy nagyon rossz dolog az üzletben. Az nem biztos, hogy el azt, csak különben a multikam. Igen, mega, feltétlenül. Mega, mega meg a kicsi piac, tehát most 10 millió ember az nem olyan kicsi piac. Tehát most, az, most ez, ez, ez egy nagyon nagy tévedés. Tehát, hogyha, ha tényleg olyan kicsi piac, akkor hogy lehet az, hogy csak Budapesten van valami négy Tesco, és most már gyakorlatilag nem tudod úgy járni az országot, hogy egy ilyen kisebb városba eljutsz, te egy, egy ilyen, tényleg egy kisebb városban már van Tesco, már meg bocs, de mindenhol van Tesco. Meg eleve, tehát eleve részben tévedés, tehát nem a piac miatt jönnek ide, tehát nem a múltik nagy rész, tehát a, a, a gyárak azok nem arra a piacra termelnek, ahol vannak, hanem megkeresik azt a helyet, ahol a legkedvezőbb munkájáró Tudnak, de az is piac. Tudnak, tudnak termelni, vagy nem tudom mit csinálni, vagy szolgáltatni, és, és utána pedig exportálják ezeket a dolgokat. Egyébként... Uh, Jó, különben, a, tehát én például mondjuk a multikritikával, amit mm. te is megfogalmaztál, én részben egyetértek, csak mindig kell egy erős, uh, erős vonalat húzni, mert szerintem két típusú multi van. Van az egyik a szolgáltató típusú multi. Az olyan multinacionális cég, amelyik idejön Magyarországra, belerak uh, a rendszerbe, mit tudom én, mondjuk egy áruházláncba, sok-sok milliárdot, legyalulja a magyar ö, ö, versenytársakat, ö, nagyjából bizonyos tekintetben monopólhelyzeteket hoz, ugye mondjuk például nem véletlen, hogy nagy nyugati városokból például a plázákat, azokat kiszorítják meg az ilyen nagy bevásárló központokat, mert, mert ö, ö, például mondtam én Ausztriában, hiszen nem tudom, ott, ott ilyen ö, körgyűrűs rendszer van, ott a belső körgyűrűn belül például egyáltalán nem lehet semmilyen ö, Ilyen, ilyen nagy bevásárlóközpontszerűséget építeni, mert azt mondják, hogy, hogy olyan mértékű a kára a kis és a kis vállalkozásoknak, hogy, hogy, hogy az nem éri meg egész egyszer nemzetgazdaságilag, másrészt meg azt mondják, hogy, hogy mikor bejön ez a, ez a nagy multi és, és elkezd szolgáltatni, akkor egész egyszerűen ő, ő ugye, tehát amikor a, a kis hentes az abba gondolkodik, hogy a el, körülötte levő három-négy utcának izi elég húsa, ö, húst ö, nyújtson. A múlti az a város részekben gondolkodik, és értelemszerűen nagyon-nagyon sokan esnek ki az ellátásból, mit tudom én mondjuk öreg nyugdíjas, nincsen autója, ő nem tud kimenni Budaörsre, vagy nem tudom én hova a város mellé, hogy bevásároljon, viszont a környékén lévő hentesek megszűnek. Én például, ahol lakom, ott ö, a 90-es évek elején, ilyen 94-95 tájékán a közelünkben volt valami de, de úgy, hogy így le, lementem, kimentem a házból, és, és gyalog, 5 percen belül volt öt vagy hat kis közért, és volt három vagy négy hentes, tehát kb. tíz kis volt, volt körülöttem, ebből maradt azt hiszem, hogy kettő. Tehát, hogy ilyen, ilyen módon uh, a le a piacot. És ezek a szolgáltató múltik azért egészen más. Uh, uh, te, tehát, hogy ezek igazából csak ki, kiváltanak egy olyan funkciót, amit a magyar uh, gazdaság alapvetően ellátott. Lehet, hogy jobban, lehet, hogy rosszabbul. Ez, ezek mondjuk vitáskérdések. Viszont szóval van a másik típusú múlti, amiről te beszélsz, amelyik exportra termel, amelyik alapvetően ma, ma, nem Magyarországot nem uh, piacnak nézi felvevő piacnak, hanem idehoz munkakultúrát, idehoz uh, Technológiát idehozza ide a kapcsolatrendszerét azt, hogy lehet neki bedolgozni, az a fajta múlt én azt gondolom például, hogy egy kifejezetten hasznos múlt. Na igen, és hogyha hasznos múlti, akkor megedjük át neki a diktálást minden téren. Ez lenne a kérdésem, tehát, hogy ha ő egy kifejezetten hasznos multi, és úgy ítélik meg a gazdasági minisztériumban kókáig, hogy ez a nemzetgazdaságnak egy nagyon hasznos multi, akkor az a kérdés, hogy szabad neki diktálni környe környezetvédelmi kérdésekben, szabad neki diktálni munkavállalói jogok kérdésében, szabad neki diktálni mindazokban a kérdésekben, amely kérdések amúgy az állam kompetenciája lenne, és egy civilizációs vívmány. Mert ha erre a kérdésre az a válaszunk, hogy nem szabad, ezt tartsa az a kezében, akkor a multifó veszi a kalapját és megy. Bocsánat, jaha nem szabad, megyek Szingapurba, de lehet, hogy nem is kell olyan messzire mennem, itt van Albánia. Szlovákia. Akár itt van Szlovákia. Most ez a kérdés, hogy ezt a kompromisszumot meghozzuk-e? Szerintem olyan kompromisszumot nem szabad hozni, ami környezetvédelem vagy emberi jogok tekintetében ad, ad lehetőséget a múltiknak. De ja, mondjuk a, a, a, a hangok, az így nagyon jó példa. Ugye most volt az, hogy a hangokat megbüntették jó, jó pár dolog miatt. Hát meg kíváncsian várjuk, hogy lesz-e szakszervezet, meg, meg, meg, meg, meg fog-e működni az, aminek működnie kéne egy nagy vállalaton belül ellenben általában nem ezek az érvek, hanem általában ugye arról beszélnek, hogy még, még ez plusz állami támogatásokat kapott. Tehát, hogy lássuk a realitásokat. Magyarországnál lényegesen nagyobb gazdasági potenciálban rendelkezik Németország. Ott azt hiszem talán a BMW cégcsoporttal volt a német kormánynak komoly vitája, aminek a végén a globalizáció csapdája című könyv, különben némi könyvajállót is tegyek, az, az bemutatja elég hosszan ezt az esetet, és leírja, mint, mint korunk gazdaságának a jellemző fekéjét, és a, a BMW az azt harcolt ki, adómentességet harcolt ki, és még 500 millió német márkát, na akkor még márka volt, 500 millió német márkát kutatás-fejlesztésre, de lehet, hogy az Audi volt, vagy lehet, hogy a Mercedes. De, de, tehát, de, tehát de. hogy nem az, hogy, hogy adót fizettek volna az állam felé egy, egy tősgyökeres német cég, hanem még ők kaptak adóból vissza és a német államnak még így is megérte. Tehát, de hogy... igen, hogy ezt el kell magyarázni, el kell magyarázni, hogy meg kell, hogy értsen a német állam, hogy ez a német munkerőz nagyon-nagyon nagyon sokat keres. Hát ez egyszerűen így nem nyereséges a cégnek. Mert hogy mi a gazdaság mozgatórugója? A legfőbb mozgatórugója az, hogy a cég profitjának növekedni kell. A cég profitjának növekedni kell. Ennek kell teljesülni, minden más ennek rendelődik alá. Ez értse meg az állam, értse meg a szakszervezet, értsék meg a környezetvédelmi hatóságok, értse meg mindenki, értse meg a pénzügyminisztérium, értse meg a munkavállaló, ezt mindenkinek meg kell érteni, hogy alapvetően a gazdaság lényege az, az hogy a a profit az igenis emelkedjen, a profit az igenis növekedjen. Ott van például a Nokia. A Nokia ugyanígy megzsarolta a finn államot, hogy kivonul azonnali hatállal, ha neki adót kell fizetni. <gül> és, és a finálom megállapodott vele, és nem kell adót fizetni, és maradt Finnországban, is így most viszonylag. Tehát azt a pénzt, amit most megkeresnek a a finn munkások, azt ő elmegy máshova, és kifizeti vígan a felét adóba, és a felét megtartja. És még mindig sokkal jobban jár. Úgyhogy adómentességet követelt, és meg is kapta. Néztem a Szólásszabadsága című műsorta a hétvégén, ahol a Baló György a magyar gazdaság sikerszereplőivel beszélgetett. Olyanokkal, akik mit tudom én, forgalmazák például a Fornettit, ami egy magyar cusz, jában van olyan olaszos neve, de nem jobban el is lehetett adni ezzel az olaszos névvel, és bejárta a világot, és már én nem tudom hány országban árulják, és ezekkel a figurákkal beszélgetett. És ott hangzott Ami ki nem hűl, nagyon finom. Ja igen, az szörnyű, hogyha kihűl, akkor viszont elhetett Csak várja azt azért, tudja, hogy a gyomrodban is kihűl. Ott is ugyanazza az undorító dologgá válik, mint odakint. Na de, abban a műsorban hangzott el a gazdaság a mai ő, multigazdaságnak a tételmondata. Úgy hangzott el, hogy nincsen a piacon olyan cég, amelyik ne növekedne. Tehát nincs stagnáló cég a piacon. Ezzel fejezték be a beszélgetést. Erre válaszolta. Ez, ezután a mondat után mondta az Baló György, hogy köszönöm szépen. Volt az interjú. Ez a tételmondat. Ő is nagyon jól érezte, hogy ez egy, ez egy olyan mondat, ami után így, tehát hogy ez, ez, ez hadd visszhangozon az emberek fejében nincsen stagnáló cég a piacon. Ezt mondta az az ember, aki a magyar sikerztorit jegyzi. Mit jelent ez, hogy nincsen stagnáló cég? Ez azt jelenti, hogyha egy cég nem növeli a, a, a részesedését, hogyha nem növekszik a piacon, akkor összezuhan, mert mellette az összes többi versenytárs az folyamatosan növekszik, előbb-utóbb vagy lemorzolódik, vagy valamelyik cég őt be fogja kebelezni, mert kis hallá válik. Tehát a piacnak az a logikája, hogy egy cég vagy növekszik, vagy elpusztul, vagy lemorsolódik. Na most, ha ebbe belegondolunk, csak egy kicsit logikusan, hogy ez hova vezet. Ez maga az apokalipszis. Tehát ez, ez a mondat, hogy nincsen stagnáló cég a piacon, ebben benne van minden, amiről ez a műsor készül szólni. Ez fenn nem tartható. Ez teljesen egyértelmű ez, ez, ez egy öt éves gyerek szerintem meg tudja állapítani, hogy ebből, ebből, nem, ebből jó nem sül ki. Tehát, hogyha folyamatosan folyamatosan ezek a cégek növelik és növelik és növelik a saját részesedésüket a piacon, folyamatosan felélik a gazdaságnak az erőforrásait, akkor előbb-utóbb ez a hatalmas lufbalon, nő, nő, nő, nő, nő, nő, nő, nő, majd pedig kidurran, jó. hogy ez mikor fog történni. Ez persze ez azért nagy kérdés. Ez azért az, hogy néha megszűnnek cégek, de, de én annyiban egyetértek a felvetéseddel, hogy szerintem. Tehát én nem arra akarok kiukadni, András, hogy, hogy, hogy a, a gonosz multik, és hogy a, azok a gonosz nyakkendős emberek, akik ottan kizsigerelik az embereket és azok azt csinálják, mint bárki más, követik a, a, a, azt, ami így, így megy, ahogy most a dolgokat csinálni kell, és lehet. És, és nekik is meglehet a saját rövidtávú logikájuk, és még azt is elmondhatják, hogy figyelj, ha én nem teszem át a cégem, ez máshova, akkor tönkre megyünk, és akkor nem háromszáz munkást kell majd kidobnom, és kevesebb pénzért munkáltatnom, hanem az egész cég megszűnik, és ezres lesznek munkanélküliek. Ugye, ilyen logikákat lehet hallani, és az az abszurd, vagy ez a tény, hogy, hogy, hogy lehet, hogy gyakran igazuk van. Én pont azt gondolom, és ezért fontos ezt a problémát szerintem egy kicsit más vonal megfogni, hogy itt egy olyan folyamat van, aminek minden lépése látszólag logikus, de az egész dolognak az iránya irracionális, és erről kéne beszélni, ennek a szinterei pedig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 Örökre lemarad. Ne szerezzük meg a multi a beszállítóit, mint a hangokat írja az SMS író. A multi a beszállítót is csak tönkre teszi. Tudom, hogy lehet a multiknak beszállítani, napi a kapcsolatom velük. Írja. Egyébként ez, ez, ez nagyon fontos. Szerveződik is most Magyarországon egy mozgalom. Azt hiszem multik.hu, vagy ha valamelyik hallgató. Más is, ez sem, tessék? Már szimpi, nagyon jól hangzik. Nem, de, de arról szól, hogy, hogy, hogy tényleg iszonyatosan kiszolgáltatott helyzetben vannak a, a nagy multik, ilyen Tesco-k meg társai beszállítói, ugyanis ö, ö, hát ugye a hatalmas vásárló erejével gyakorlatilag ö, egy idő után így, így azon múlik az élete, vagy a halála, hogy veszett tőle a Tesco. Ugyanis ugye megszűntek a többi kisbolt, mint ezt az András példájával szemléltettük, hogy megszűntek a környéken levő húsboltok, meg mit tudom én, és innentől az a beszállító már csak a multikon múlik, mert csak neki szállíthat be. Na most innentől a multi meg azt csinál, amit akar, azt mondja, hogy bocsi, három hónap múlva fizetek, bocsi, lement az ára, bocsi, stb., stb., és ebből rengeteg galibája van a, a, a beszállítóknak. Azt megy írja, a szervezkedés. írja az SMS író, hogy hét Tesco van Budapesten, tehát mm. alábecsültem. Nem, de én, én tényleg én, én megkeresem a közös pontot, tehát ne tagadjuk le azt, hogy tényleg így mikroszinten, meg mit én, Tök jó hatása lehet annak, hogyha az Exxon Mobil idejön Magyarországra, és az X osztálytársam a Roland dolgozik, és valószínűleg hazavisz annyi pénzt, hogy valószínűleg azóta fölvette egy lakáshitelt, és vett magának egy autót. Ezt nem tudom, majd meglátom a hétvégén a gimnázium találkozom, de feltételezem, hogy neki ez nagyon bejön. Az osztálytalálkozókkal vigyázzál, mert ott mindenki sikerszorit nyomtál. Az találkozó az arról szól, hogy találkozik 25-30-35. Nagyon-nagyon sikeresen, aki Figyelj, megcsinálta... én azt mondom, Figyeltek, egyszerettem te vagyok a rádióban. Puzsé Robival nyomjuk, meg az Andrással. Mi hát egy a Világpolitikai, egy... Világ világpolitikai meg kérdések, jemek. meg a gazdaságról alapvetően. Na mindegy. Jó én, jó, én azt nem <gül> tudom, hogy valaki készít, készít egyébként elemzést erről, hogy hova tart ez a, ez a gazdaság, tehát hogy így, arról van szó, így de, hogy egyre nagyobb hezen. Helyre, tehát mindegyik multi növekszik, ugye, erről van szó, ami nem növekszik, az tönkre megy ez a logikája, yeah. növekszik mindegyik közben fogy a számuk is mert hogy néhányan lemorzsolódnak, megint néhányan meg néhányat meg bekebeleznek egyéb múltik. tehát hogy így a nagyhal a kishalat teszi, és a nagyhal nőttön, nőttön, nőttön, nőttön nő. Egyre nő és nő. Tehát ho, hol lesz ennek a vége ennek a folyamatnak, mert mondjuk azt is tudjuk, hogy a világegyetem is tágul, és ezzel a kapcsolatban is Meg vannak valóság. elméletek, hogy a világegyetem tágul, aztán lesz egy pont, ahol a nagy boom ami még zajlik, az átmegy nagy redcsbe, és akkor a világegyetem elkezd összezuhanni no, a jól, és akkor elkezd visszafelép úgy... visszafelé, visszafelé indul ez a folyamat. Ugye a gazdasággal a kapcsolatban vannak elemzések, hogy eljön majd a pillanat, amikor a multi már nem nő tovább? Én, én hatszolok közátet a, a hogy, hogy egy pár uzama, tehát az is egy furcsaság, nem csak a multik, hanem hogy az állam, tehát a gazdaságtól várják el minden a világon, hogy növekedjen méghozzá. Tudod, hogyha így kevesebb, mint 4% a növekvés, akkor így, akkor nem vagy jó. És hogy miközben nyilván nem arról szól, a, a pláne mondjuk beszéljünk Európáról az egyszerűségedvé, nem arról szól a növekedési kényszer, hogy végre ki kell elégíteni ö, azokat, az, tehát termelni kell. Mert, mert nincs elég, és ezért többet kell, te, nagyobb gazdaság kell, többet kell szolgálni. Nem erről szól, valami másról szól, ö, egy, egy ilyen elég furcsa, furcsolódik erről, de, de, de, de ki van az egész dolog csorda, mert Olyan, mert úgy növekszik a gazdaság, hogy közben nincs rá szükség, hogy még többet ugye A tételmondatod, Robi, az az volt, hogy, stagnál a, hogy sosem stagnál a gazdaság. Nem, nincsen cég, ami stagnál, a stagnáló cég, nincs, cég a piacon cég. nem létezik. Nincsen, nincsen a tengerben olyan tengercsepp, amelyik, amelyik stagnálna, amelyik nem mozogna, amelyik ne ütközne. A növekedés, az meg nem igaz, hogy minden cég növekszik. Hát meg lehet nézni például, hogy bizonyos területekről, például mondjuk ugye a Sony, az hogyan, hogyan vonult és csoportosítja át mondjuk az elmúlt mit tudom 8-10 évben, amikor megcsinálta a Playstation 1, 2, 3-at, hogyan csoportosította át az ő forrásait, az ő kapacitását át a, a, a Playstation játékoknak a játékokra, és eközben bizonyos hagyományosan erős ágazatokat, Boltman, ahol, ahol a, a, a, mondjuk a Goldman gyártás, Azt meg a cég növekszik, csak csoportosított egy cég, területre, a cég, ahol tud nem, növekedni. Nem, nem, a, cég, a cég az nem feltétlenül növekszik. A cég például pont a Playstation 3, ami most egy hihetetlenül nagy bukta, az úgy néz ki, hogy a cég az, az most <gül> hát a tőzsdén valami 20%-ot az értékével az utóbbi időben. Vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, de a tendencia az növekvés? A, te, a tendencia az. 50-100 az... évre, de, de nincs, Robi. De, de, most, de most arról beszélsz, hogy vannak hullámhegyek, hullámvölgyek. Persze vannak, hát, öt évvel ezelőtt kétszer annyit ért, most fele annyit ér, tíz év múlva lehet, hogy másfélszer annyit fog érni. Tehát, hogy de az te, az egy általános a, növekményt leírhatnak a hullámhegyek és hullámvölgyek, érted? Az hát, általános a... növekményt az meg időről időre a különböző nagy tőzsdeválságok azt mindig megtörik. Tehát, hogy van egy általános növekedés a világgazdaságban, szerintem, tehát ezt tapasztaljuk mi is, ahogy egyre több, látom, szolgáltatást, egy egyre több szolgáltatás, egyre több szolgáltatás, egyre több megtermelt szolgáltatás van ugye a piacon, értelemszerűen ez növekedés jelent, de azt állítani, hogy egy cég az kizárólag csak növekedni tud, mert hogyha ő elkezd, elkezd kevesebb profitot stagnálni, stagnálni akkor, a, akkor a versenytársak azok megelőzik, de egy de csomó, és egy csomó helyzetben ez teljesen jó, mint Például mondjuk a nagyon jó példa volt, amit mondtál, hogy a Walkman. Így van, Walkman. Nagy nagyon sok cég gyártott volkmeneket, mit tudom én, 20 évvel ezelőtt. Valószínűleg azok a volkmenek, azok már tökéletesek voltak, amik 20 évvel ezelőtt jöttek le a gyártó aztán az egész szépen lassan megszűnt, átcsoportosították máshova az eszközöket. Olyan, olyan, olyan, olyan cigek, nem, voltak, akik tönkre mentek, olyan cígek jelentek meg, akik más termeltek, akik például megjelent ugye az Apple, amelyik elkezdte ezeket az MP3 Termelni, és egész egyszerűen Jó, a hát, semmiből hát, a, a, a, hát túlzás, hogy a semmiből, de, de minden esetre nagyon mélyről az egyik legnagyobb motivá vált. És nézzük meg például a Yahoo-t, ugye, amelyik maga volt az internetes forradalomnak az hajója és a Yahoo az növekedett, növekedett, mint az állat, aztán, aztán egyszer csak megjelent a Google, a Google lenyomta, a Yahoo, amelyik kevesebb tartalmat lassabban, rosszabb minőségben szolgáltatott. Még most is egy fontos piaci szereplő, de egy folyamatosan csökkenő részesedéssel folyamatosan termel valószínűleg valamennyi profitot is tehát a befektetőiknek. Növekszik. Tehát növekszik. De nem növekszik, hát a, most ilyen tekintetben a, a jövő csökkenés nem növekszik, relációjában nem növekszik. Nem, de... Róvin, nem minden növekszik, tehát ugye ezt ez, ez, ez felejtsed el, tehát hogy ugye ez a, általában, amit te akarsz, akars, nem, nem, azt, azt a magyar azt a. De azt mondta, hogy nincsen stagnálás, hogy nincsen stagnálás, Nincs stagnálás. Hogy min, mind, minden változik, hogy minden változik, állandóan mi, mi, minden, minden mozgásban van, van. Vagy zuhan. Minden mozgásban van, minden mozgásban van. Ez szerintem egy köztrej. Amiről te beszélsz, amiről te célózni akarsz, hogy ez a növekedés, ez hova vezet, ez alapvetően abból a gazdaság gondolatból, vagy gazdaságfilozófiai gondolatból indul ki, amelyik azt mondja, hogy, hogy van egy föld, amelyiknek végesek az erőforrásai. És értelemszerűen, miután a nyugati gazdaságok, vagyis hát az egész bolygónak a gazdasága, a tőkés gazdaságok, azok a növekedésre vannak beállítva, és folyamatosan növekedni akarnak, ezért a, a véges erőforrások, azok előbb-utóbb elfogynak, és az egész rendszer fenntartatatlanná válik. De ennek semmi köze ilyen módon a piacnak a, a napi történéseihez. Ez egy ilyen globális katasztrófának a, a a, a, hát hogy mondjam, a verziója, de, de, de még annyiban sem igaz, mert például ez, ez a fajta forgatókönyv nem számol azzal, hogy, hogy az emberi kreativitás azért az egy folyamatosan megújuló erőforrás, amelyik egyre mm. többet és többet mm. tud bevinni a rendszerre. Mm -hmm. Tehát távolról sincsen arról szó, hogy, hogy mondom, hogy az, az a fajta apokaliptikus látomás, amit te felvetettél, az erre a helyzetre nem igaz. Amire igaz, a, ott, ott meg, hát vannak közgazdasági iskolák, amelyik vitatkoznak egymással általában, azért azt mondják, hogy bizonyos tekintetben lehetünk nyugodtak, de hát tartsuk szárazon a puskapor. Néhány SMS. Hello, fiúk, írja T38. Sajnos ez a tétel így igaz. Nősz vagy véged? Csak, csak senki nem hajlandó hinni a szemének meg a fülének. Mm, másik SMS író azt írja, hogy igen, sajnos nagyon így van, még egy vállalkozó sem mondhatja, hogy köszi, ennyi elég, hogy megéljek, mert lemorsolódik ezt ilyet írta nekünk. 25 milliárd a hangoknak. ezt leosztva 250 alalmazottjuk, havi 100 ezer kb. 80 évig élne. Tehát akkor jó ez a befektetés, ha 80 évnél tovább marad a cég, és minimum 100 fizetést ad. András, ma ott tanultál? Kérdezi az SMS író. Aztán azt írja a másik SMS író, hogy ha. Folyamatos... A 25 milliárdból akkor mindjárt vonjad ki azt, azt a, az adót, amit fizet a hangok, azt az adót, amit személyi jövedelemadóként fizetnek az emberek. Von, vonjad ki azt, hogy azokat az embereket, akik beszállítanak, és ezáltal munkahelyek teremtődnek. Tehát, hogy ne, nem, nem, nem olyan egyszerű ez a, ez a számítási feladat. Tanultam matekot, nem biztos, hogy biztos nem vagyok képes elvégezni ezt a feladatot, mert nem ismerem minden komponensét a dolognak. Én nem törtem a hangok szerződés mellett, ugye, amit kóka titkolt, és uh, nem akart megmutatni, sőt azt hiszem, hogy most sem akar megmutatni, miközben elvileg uh, talán már bírósági pert. eljárás is uh, van ellen ezzel kapcsolatban. A perc, és, és elveszítette a pert. Tehát hogy egy másodpercig sem akarom védeni a hangok szerződést, mert, mert nem lehet ismerni, és ez önmagában is nagyon nagy baj. Csak azt akarom mondani, hogy önmagában az eljárás az nem feltétlenül rossz. Azt lehet, hogy a kóka is kinézem a dilettáns figurájából, hogy lehet, hogy nagyon-nagyon szarú kötötte meg, és lehet, hogy rossz az országnak. Simán, simán elképzelhető, de önmagában a konstrukcióval nem feltétlenül van baj. Hmm. A folyamatos burjázás neve az élettamban Rák, vagyis rosszindulatú daganat írja az SMS író. Hát valóban van olyan egyébként, hogy egy piaci területen már nem tud növekedni az adott, az adott cég. Például a Sony a, a, elérte, Megi elérte a határait a rendkívül sikeres walkmann mennel és ezért aztán átnyergelt a Playstation-re. Azt hiszem, hogy az élettamban ezt hívják áttétnek. Tehát amikor a Rák az áttevődik egy másik szerve, gondolom, hogy létezik olyan, hogy a Rák egy bizonyos szerv, szervet már teljesen beburjáz és nem nagyon tudna ott már növekedni, és ilyenkor az áttétek segítik az ő munkáját. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófák láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis erté Legyen nyertese a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy a Népszabadságban megjelent egy cikk, mely szerint Hon meghalt. Népszabadság online -on az internetes kiadás. Igen, jelenten. igen. És ennek nyomán mindkét főszerkesztő helyettes beadta már a lemondását. Ne visszaj! Ne Jaj! Én, én csak arra vagyok Kicsodák? kíváncsi, hogy azt hiszem, hogy Vörös T. Károly. Úristen! Nem ő a főszerkesztő. Azt hiszem a két helyettesnek most én nem tudom megmondani neki, neked a nevét. Minden esetre érdekes, nem? Hát érdekes. Nagy Csaba, az egyik helyettes. A másik pedig Tamás Ervin. Ők mindketten, mindketten benyújtották a lemondásukat. Minden esetre arra nem emlékszem, hogy, a, hogy akkor, amikor megjelent az a hamis levél a telleredétől, akkor is, uh, akkor, akkor mondatlasz, hiszem, a főszerkesztő. Orra mondat a főszerkesztő, igen. Uh -huh. szóval olyan szinten nincsen kiaknázva az ilyen visszaélésekkel való lehetőség. Ma az ember megnyit egy a, egy Outlookos mondjuk, vagy egy sanderb bármilyen ilyen le, e-mail levelező program, beírod, hogy én vagyok Gyurcsány Ferenc gyurcsányferenc.hu, vagy kukacparlament.hu, és arról a névről küldes e-mailt. Szóval nagyon, nagyon. Úgy, különben, hát bárki ilyen, meg teheti. Ilyen sztorik, különben, hogy így halálhírét keltették valakinek, nagyon sok volt, tehát, hogy Fidel valami háromszor vagy négyszer hozták le a halálhírét az utóbbi tíz évben, és annak kapcsán mondták el, mert azt hiszem, hogy a CNN honlapja volt egyszer mert az ügyben, hogy a CNN honlapjánál úgy működik, hogy a, az ilyen idősebb vezetőkről már mind van nekrológ. tehát, Igen. hogy így meg van írva, és azt folyamatosan karban tartják, aztán Igen. mindig hozzáírnak még egy fél Mondatot, Ilyen mondatot. Pápa, ilyenek szóval igen, egy szám, Vagy egy számot, hogyha betölti az újabb születésnapját a várakozásokkal ellentétben. Ja, és, és, és abban a pillanatban tudják felrakni, tehát hogy így a, a, a hírszolgáltatás az ráállt arra, hogy hihetetlenül gyorsak legyünk, és hát ugye amikor az ember gyorsan csinál valamit, akkor időről időre hiba de merülhet milyen fel. Undorít, De milyen undorító pragmatizmus már ez? ez Lát, már jó, a... Szerintem ez el... miért? Ne, hát most Szerintem ezbe. én ez már én én nem talán vagyok az, hogy a Horni, Hornak a halálhírét már nem nem kaphattak olyan hírt, hogy Hondyula meghalt, De hogy a Horn... kaptak, kaptak, De hogyan? Hondyula klinikai halál állapotában vol, volt és visszahozták ne. onnan is, úgy már elküldték a hírt ne, és az megjelent? Nem, fe, felhívta valami uh, népszabadságos főmunkatárs a, a szerkesztőséget, hogy, hogy ő azt hallotta, nem 100%-ig biztos, de azt hallotta a szocialista, ö, szocialistáktól, hogy meghalt Horn Gyula. Hát, így egész egyszerűen egy, valószínűleg egy, egy pretyka, vagy egy félreértésből lett ez de a nagyon állapotban lehet a Horn Gyula, hogyha ez, az, ez, ez már így felmerült. Tehát ez így elhangzott. Igen, hát tőle, akinek a halál hírét kelték az nagyon sokáig él. Igen, vicces volt a népszabadság, a nyomtatott népszabadság volt a Sólyom köztársági elnök úrral egy interjú, és megkérdezték, hogy mennyire viseli meg, hogy megtagadta hontól a a kitüntetést, és, hogy, és, most bezzek, és most most beteg a horn, és tud-e ja. tud aludni és De úgy és... beszélnek erről, mintha nem tudna én a, a beteg, és megmenthetné az életét valami szérum, vagy, vagy az újraélesztést megtagadják tőle, vagy nem adják be neki a gyógyszert, amitől meggyógyulhatna. nem ilyesmit tagadott meg tőle, hanem pusztán egy kitüntetést. Tehát, hogy miért kéne valaki, tehát attól, hogy az valaki egészséges legyen, ahhoz neki kitüntetést kell kapnia. Tehát, hogy én, én ezt sem értem. És, és az igaz, hogy főn szeretet és áhított miniszterelnök urunk, azt mondta a Magyar Szocialista Párt kongresszusán, ahol többek között azt is mondta, hogy a baloldal sosem mocskolódott be, de hogy azt is mondta. Már ő mindent megtett de, de nem sikerült de valahogy. De nem, abszolút meg. De rajta van a rekordban. Tényleg, tényleg az utóbbi 60 évben abszolút teljesen fantasztikus a hírnevük. Uh, most egyet komcsistam, de nem, baj, ennyi belefér. É és hogy azt mondta, hogy itt lesz velünk megint Horngyula, cigarettával a remegő kezében. <gül> <gül> ez volt a költő. olvastam Készek ezzel. ha mintha Horngyulát úgy ismernénk, tehát ez, nem a, ez, nem a, ez, ez a cigarettával a remegő kezében ez nem arra utalna, hogy talán nem is lesz velünk itt legközelebb Horngyula. Tehát hogy így, ezt úgy mondta el, mintha ez arra utalna, hogy ez az Horngyulát ő mindig is. Tehát, hogy miért csak, ilyenek? Különben az az, az az érdekesebb a dolog, mert én sem tulajdonítok különösebb jelentőséget egy ilyen újságírói tévedésnek, de azért az annyira jellemző, hogy itt van egy magáncég, és a dolgok rendben mennek. Valaki hibázik, valaki rosszul csinál valamit, valaki megbánt valakit, valaki rémhírt terjázt, és akkor felajánlja a lemondását. Magyarországon a kormány és most itt minden kormányról beszélünk, minden kormány, minden miniszterel, ennek a sokszorosát követte el rémhírterjesztésben, sokszorosát követte el szakmai inkompetenciában, De a halálhírével hírével kapcsolatban. Én is ezt hallom. Nem egy ilyen fontos. Nem a, nem, a, nem, a, nem a baloldal ikonikus alakjának az ilyen szörnyű, rágalmazó, téves Hazug és a, nyilvánvalóan az egész jobboldalt örömtántra ke keltő hír, rimhír terjesztésével. Szóval én, én egyet, tehát a felvetés az szép lenne, én, hogyha valóban a, itt alapvetően a népszabadságban a, az újságírói korrektségnek a megsértése miatt, de azt gondolom, hogy az ez előfordul többször is ezekben a lapokban, itt inkább egy ilyen túl de, de, de a népszabadságban már, már volt ilyen, tehát már mondott le, főszerkesztő mondta azt, hogy, hogy, hogy rosszul csináltam, lemondok, én nem akarom a népszabadságot, hát. de, de azt gondolom, hogy a népszabadság azért nagyon-nagyon messze van attól, hogy egy igazán mértékadó és jó lap legyen, de azt gondolom, hogy a gyakorlata az, az még mindig ezerszer jobb, mint, a, mint amilyen a magyar politikai elitnek. Jó, egyébként, hogyha több ilyen példa van, akkor visszavannom. Egyébként én azt kiemelném, ha már erről beszélünk, hogy az online szerkesztőség az egy külön szerkesztőség és én személy szerint jobban szerettem az online váltszőt, tehát mint a sokkal inkább ilyen pártvonalas uh, nyomtatottat jó azért az online is tud kemény lenni. hát tud, igen, csak ott Nyom. van más is a, ö, alternatívra én, volt, hogy egész én nem is, is, én, nem is, én nem is értem egyébként ezt, a, de én a kitüntetés mizériával kapcsolatban egyszerűen vagyok értetlen, mert az, hogy ő mindig is már az előző rendszerben is a hatalom legmagasabb szintjein volt, az, hogy pufajkás volt, az, hogy mintha mi sem változott volna a következő rendszerben ugyanolyan ugyanolyan magas szintes sőt, hát még a miniszterelnökségig, tehát a, a legmagasabb szintekig eljutott az, hogy, hogy ő személyében képviseli és szimbolizálja az, az átmenetet, vagy annak hiányát ebből a rendszerből abba, vagy ebből az elitből abba, vagy ebből a garnitúrából abba, vagy ebből a gyakorlatból abba. Ez, ez, ez most már történelem. De hogy ezért kitüntetés jár. Tehát nem arról van szó, hogy megítélhető, és ez dönts el a köztársasági elnök, hanem az neki jár. Tehát az gyakorlatilag az övé, és a köztársasági elnök nem adja oda neki. Tehát, meg megtartja, tehát nem elveszítő lesz Tehát ez volt a, az egésznek a kommunikációja az MSZP részéről így zajlott, hogy, hogy az az a kitüntetés miért jár? Ezt valaki elmagyarázna nekem, hogy miért jár annyira, ez a kitüntetés? Azért, mert van ez a furcsány fegyenc nevű rendkívül színikus politikus, aki megpróbál néha a különböző szavazó rétegeinek tenni egy gesztust. Mit érdekli őt a Horn Gyula? Szerintem Gyurcsány Fence leszarja Horn Gyulát, de az neki fontos, hogy megmutassa az ő szavazóinak egy bizonyos rétegének, hogy, hogy ő szereti a Gyulát, és hogy ő kitüntetné, ha ez a mocskos jobboldali köztársasági elnök de. nem feküdne szembe, és, és alapvetően ember ellenesen ezt a szegény idős betegembert nem hajlandó kitüntetni, és plecsnivel. Na, erről, erről van szerintem szó. Vagy a család azért azért, a azért más botrányt is kavart, hát Havas Szófiának a kijelentése Azért azt hallottátok? Igen. De nem a ugye Hovas Szófi az országgyűlési képviselő és Horn Gyulának az unoka húga tudjátok, hmm. hogy <gül> jó, jó azért a, a, a, csa, a családi kötelékek azok bal oldalon is fontosak, látható módon nem, ez nem csak jobb oldali sajátosság, és ő nyilatkozta a HVG-ben, ami hát nagy porka van vannak itt, már dinasztiák a, a Horn Gábor ő és family? A Gábor. Nem. Nem De ő neki nincs köze hozzájuk, ez a családhoz? Már hogy ne lenne koalíciónak Ő a koalíciós összekötő ugye? Hát hogyha nincsen családi kötelék, akkor csinálnak egy más típusú köteléket. Tehát szívják kereszt tapaságnak, hogyha jól tudom, amikor nincsen családi kötelék, akkor egy kvázi családi köteléket fűznek. Na bocsánat, Szófia, mit mondasz? Hát szerintem utána lehetne keresni esetleg. Hogyan nyilasok voltak az 56-osok. Ő, ő, ő, nem, ő nem tud forradalomként tekinteni 56-ra, mert, mert hogy a csőcselék és a nyilasok, akik uh, uh, randalíroztak és megölték ugye a zapját, az apját, az, az, azokat ő nem tudja, uh, nem tudja forradalmároknak tekinteni. Aha, a nyilasok, tehát ha én jól tudom, az AVH volt tele kis nyilasokkal, hogyha én jól tudom. De ezt szokás mondani, hogy egy ilyen kis országnak nincsen, nem telik két csőcselék rá, csak egy csürhe van, és az egy csőrhez mindig egyen ruhát hogy hogyha rendszer van. kivételesen a Tóta V. Árpád, a, ugye az Index provokatív publicistája, ezúttal egy ilyen békítő jellegű cikket közölt, ezzel a konfliktussal kapcsolatban, nem van rá, és ugye arra hív föl, hogy végre az emberek kezdjék el azt felismerni, hogy itt többfajta történelem van, és nem, nem az, tehát hogy szerinte is hülyeség, amit mondott a Havas Szófia, de hogy vannak ugye emberek, akiknek a forradalmára költék meg az apjukat, és hogy amíg ezzel szemben nincs, meg a, és onnan pedig a másik irányon szemben minimális megértés, addig ez lesz az országban, ami volt. Nagyon érdekes uh, cikk volt, ugyanis amíg, amíg a fekete-fehérre történő teljes törekvés uh, uh, zajlik. Jó, hát a MSP 56-os munkacsoportja az már elhatárolódott, ma meg a parlamentben Igen. volt egy nagyon érdekes pillanat. Ugye Gusztos Péter szólalt fel ebben, ennek az ügynek a kapcsán, és, és hát elmondta, hogy tarthatatlan az, amit Havas Szófia mondott és gondol, mert olyan emberekbe törölte bele a, a, a m, cipőjét, vagy, a, vagy bármi más testrészét, akik olyanok, mint Göncárpád, olyanok, mint Wittner Mária, például Wittner mária is felsorolta. és Még uh, uh, Meg a mécsimrét <gül> És azon az, az érdekes helyzet alakult ki, hogy a Fidesz uh, pacsoraiból egy erős tapsot kapott, az mszp ből meg uh, csönd és némaság árat felé. Én abszolút egyetét, hogy el kell tőle határolódni, amit a Tóta írt, az úgy más kontextusból érdekes.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 egy kis szalonkomcsizást itt a végére még illeszünk be. Úgy vagyok a posztkommunistákkal, ügyenek bármelyik pacsorban, mert mindegyik pacsor gyakorlatilag tele van velük, hogy, hogy nem tudom megérteni, hogy hogyan fordulhat valakivel egyet, kettőt, hármat, sőt, akár többet is a világ, mert hogy ezek a ezek a politikusaink azért sok esetben kifordultak már a maguk pufajkájából, utána meg a smokingjukból is. Robi, mi, mi fordul a világban abban, hogy hatalom, hatalom, hatalom, hatalom. Mi ez? Mert hogy az én szememben egy Grósz Károly, aki belehalt a rendszerváltásba, mert egyszerűen nem bírta elviselni, hogy az a rendszer, amit ő egy életen át szolgált, az összeomlott, vagy egy bereciános János, aki megírta az ellenforradalom tollal és fegyverrel című könyvét, és egész életében egy, egy, tényleg egy keményen vonalas komcsi volt, kb. pont olyan, mint akár tudom, én akár, akár Hon Gyula, akár melyikük, akár Szűrös Mátyás. Szóval ő, ő Eljött a rendszerváltás, levonta a következtetést, és annyi, de annyi olyan volt párttag, akár, akár magasrangú pártvezető van, amelyik megváltozott a rendszer, és azt mondta, hogy hát véget ért az a rendszer, amiben én hittem, amire az életemet áldoztam. Tulajdonképpen ő békében vezette a pártot, soha úgy úgymond... Konkrétan nem ártott úgy senkinek, hogy nem lövetett emberekbe, nem börtönzött be embereket. Hát egy fogaskereke volt ennek a puha diktatúrának, és azt mondta, hogy ennek vége, levonom a következtetéseket, és elmegyek nyugdíjba, vagy nyitok egy trafikot, vagy én nem tudom. Tehát hogy így, így így élem a magam szürke egyszerű kis életét, mint Biszku Béla, és kész. És, és, és, be, és befejeztem, mert levonom a következtetéseket, tehát megbukott a rendszer, megbukott az eszme, megbuktam én is, és mint bukott elvonulok emelt fővel, Erről, vagy leszegett fővel, nekem tök mindegy. Ezekre az emberekre azt mondom, hogy korrekt. Ez, ez, így, ez, ez így normális, ez így emberi, ez így tisztességes. Nem arról van szó, hogy mi volt. de Robi, de hanem, ki hogy, hihetett ott, és miben lehetett hinni? De az, hogy valakivel de mert hogy hongyulával egyszer megfordult a világ, és ott még mint az MSZP azt tele van ilyen figurákkal, akikkel egyszer megfordult. De aztán ott vannak az olyanok, akikkel kettőször fordult meg. A világ ott van például a, például a csintalan Sándor. Tehát csintalan Sándor, aki, aki ő, kőkemény komcsiból először MSZP-s politikus és MSZP közeli vállalkozó, MSP s parlamenti képviselő lett, majd amikor ott is megromlottak a pozíciói, akkor pedig pedig egy keményen jobb, belül balosnak vallja magát, de hát a Hír vezet műsort, és ott, izé, és ott, ö, ott ő aztán egy rossz szót még Orbán Viktorra nem hallottam tőle, tehát az annyira keményen, keményen balos, és annyira keményen képviseli azokat az elveket, tehát, és, és állítom, hogy ha kapna még egy zsíros melót, akkor még egyet fordítana a pu jó, hát szerintem meg tehát csintalanra pufajkát rakni azért. Ő tipikusan az a, az a 90, 90 után felbukkant MSP-s arc, aki, aki igazából semmilyen módon nem szennyezte be a kezét, nem, nem visel semmilyen posztot, egy. Egy volt a sok, valószínűleg egy volt a sok MSZNP tag közül, egy szakszervezeti bizalmi gondolom az iskolába. Én nem gondolom, hogy az embereknek ne változhatna meg a véleménye, ne, ne fordulhatna, akár homlok egyenest más, másként a gondolkodásra. Mindig az számít, hogy az az ember, amit tesz, amit mond, amit gondol, akkor is ott az, az mit ér nekünk, ez alapján kell megítélni, nem az alapján, hogy, hogy mondjuk Thomas Mann, a, mond. a, hogy Thomas Mann mondjuk a 20-as években egy, egy kifejezetten durva anti a gondolkodó volt, majd, majd a 30-as évekre egy kifejezett humanista. Ő, ő, különbség... ő, ford, ő is fordított ő egyet. Ő is fordított egyet a köpenyegénést. A, hatalom, mili... a hatalommal szemben fordított egyet, nem pedig a hatalom oldalán fordított. Tudj, mi az érdekes, hogy. Thomas Mann semmiféle álláshoz nem jutott az az által, hogy humanista és antifasiszta lett, holott ott ő korábban bizony fajvédő volt, és ugyanez igaz egyébként Bajcsi Zsilinszki endrére, aki ráadásul vértanú is De nézed Robert, tehát Robert, a számodra, a számodra, a számodra, számodra, számodra az, az, az, az, az a felmentés, az a felmentés, te azt mondod, hogy egy fasiszta, vagy egy antiszemita, vagy egy fajvédő, az annak nem hiteles a kitérése, hogyha azt mondjuk nem a hatalommal ellentétben, vagy a hatalommal szembe teszik, Thomas Mann az elhagyta Németországot, tehát az sem igaz, hogy ő most ezzel bármifajta Balcsi elhagyta, Zsilinszkivel szemben, hogy Balcsi bizony. Zsilinszkivel szemben mondjuk a vértanúságot választotta volna, mert Balcsi Zsilinszki az meghalt a maga elveiért. De azt lehet mondani, hogy ne, azt Thomas gondolok, Mannak voltak elvei egy olyan Németországban, amely Németország nem is hasonlított az ő elveihez a 20-as években. Majd Hitler hatalomra került, és a német valóság elkezdett nagyon hasonlítani ahhoz, amit Thomas elképzel, és közben Thomas Mann rájött arra, de, hogy ő neki ez nem. De nem ért, Semmi de te, de te nem a varázshegyből vezeted le, hogy Thomas Mann egy hiteles, értékes gondolkodó, hanem abból vezeted le, hogy azt a egyet egy olyan közegben írta meg, ahol azok a gondolatok nem, hát fogad... nem voltak elfogadhatóak. Ez, ez egy szörnyű hiteles. gondolat. Arról beszélsz, hogy nincsenek hiteles és hiteltelen emberek. Mindig azt figyeljük, hogy éppen mi hiteles és Ha emberet. éppen tetszik az, amit mond, akkor fogadjuk el, és öleljük el. Vannak, vannak hiteles emberek, mi csak, csak, csak azt, azt nem gondoljuk. Én, én, én, én nem azt gondolom, hogy abban rejtőzik egy ember hitelessége, hogy és 98 éves kora között mindig ugyanazokat a hülyességeket mondja, hanem pont abban rejtőzik a hitelessége egy embernek, hogy képes reflektálni önmagára, képes reflektálni a valóságra és a világra, ami körülötte van, De és, és kell képes megváltozni. Én nagyon sok olyan embert ismerek, aki belemerevedett abba, hogy, hogy ő mit gondolt már 15 évesen. Ha valaki Kiszkábé titkár, majd később MSZNP pártbizottsági titkár, és ezután később pedig úgy gondolja, hogy mégsem kommunista, hanem kapitalista ráadásul, szocialista, majd pedig ebből válik Fideszessé, az, ne, az, az nekem már sok. De arra vagyok kíváncsi, hogy neked mi a sok? A te számodra mit jelent az a szó, hogy hiteltelen? Hol válik valaki valóban hiteltelenné? Nem, én, én, nem, gondolom, nem hogy, én nem gondolom, hogy erre lehet egy pontos definíciót adni. Azt gondolom, hogy azok, azok, azok, a tények, azok, azok a tények, amiket a, a, hát például mondjuk Cuslág János. Jó, nélát, ami Cus, Cuslág János az számomra egy kifejezetten jó példa, hogy, hogy válhat valaki hiteltelenné. Így válhat. Gyurcsány Ferenc, nem egy tipikusan jó példa az összödi beszéd, hiteltelenné válhat az az ember. Nem azt gondolom, hogy valaki belépett a kizbe, hogy az az ember utána ne lehetne demokrata, ne lehetne liberális, Lehetne tíz év múlva, hogy 18 évesen ő kiszes volt, és elment egy kisztáborba, és felszedett ott három csajt, és, és, és együtt, és együtt. Az emberek miért ja. voltak kiszesek, kis könyörgöm, azért voltak kiszesek, hogy, hogy a munkahelyi előmenetelüket egyengessék, és azért miltok, voltak kisesek. És, és, és, és azért voltak kisesek, és azért voltak hogy csajosszassanak. Ez volt a két odasz. Értek, és én azt én azt nem hogy figyeljetek, én itt ott vágnám át, hogy a mai magyarországi politikai elit nagy része még csak nem is, csak nem is akar lenni, tehát egyáltalán nincs szó erről. Szerintem van egy pár, aki megjátsz a nagy elvi császárt, ilyen Orbán Viktor meg a Gyurcsány. A többi azt szerintem még nem is adja ezt elő, hogy ő most itt valami nagy hitből van az MSZP-ben. Hát komolyan mondom, tehát ezt nem is lehet komolyan kimondani, hogy, hogy, hogy mondjuk ezek a pártok jelenleg valami húdni nagy értékrendszert, amivel eleve Eleve egyáltalán ez a dimenzió, hogy itt hitelesnek lenni, ezek ilyen érdek, Ne, közösség. András, András, miért hiteltelen a csúszlás? Cuslág? Hát cuslág is már, cuslág is már annak, ide, annak idején is azért csinálta, hogy a saját előmenetele, hát egy kicsit ügyeskedett, egy kicsit szerzett, hát most meg egy ilyen nagy bajba került, hát majd próbál belőle kimászni, hát mindenki a saját pecsenyét sütögeti, hát ki hogy tudja, hát amikor a párt van fönt, akkor a pártra teszel, hát mindig a nyerülóra teszel, hát szeretnél nyerni, hát nem? Hát mégis erről szól az élet, nem András? Figyelj, nézed, Robi. Tehát, a, amit elgondol te szerintem a világról, hogy, hogy milyennek kell lennie egy embernek, most, ha valaki egy párban politizál, és nézzük meg azt az MSZP-t, az MSZP hogy mit mondott 90-ben, mit mondott 94-ben mit mondott 98-ban, és mit mondva. De Muszáj politizálni? ez, ez, ez, ez, ez a kérdésem. Tehát muszáj politizálni. olyan nincs, hogy valaki va leveti, leveti a smokingot, ami belül pufajka, vagy neveszt, ahogy akarod, és felakasztja, és azt mondja, hogy visszavonul. Tehát muszáj. Tehát van, mindig kell találni egy helyet, ahol éppen zsíros de, pozícióba de, kerüljek. Szerint, szerint, szerint ez a kérdés a, politiká, a politikának része ez az állandó változás. Ma az MSZP egy, egy kifejezetten neoliberális gazdasági programot hajt végre, miközben Elvileg mindenkinek szögre kéne akasztani a te gondolkodásod szerint a, a köpönyegét, mert hát ugye nem erre esküdtek fel a. még mondjuk tíz a. évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy a te gondolkodásod is valószínűleg a tíz év múlva változni fog, és, és bár te nem vagy politikus, de mégis egy közélettel foglalkozó ember vagy, akinek fontos gondolom én a hitelesség. És amikor tíz év múlva vissza fogod hallgatni, hogy miket mondtam ma, meg miket gondoltam ma, biztos, hogy lesz egy csomó dolog, de nem értesz egyet. Át... Csíros ajánlatokhoz fogom hangolni az én véleményemet. A az, az, az hogy, hogy mihez, tehát, hogy te azt gondolod, hogy a zsíros ajánlatokhoz lehet, hogy rólad nagyon sokan azt fogják gondolni, hogy te a zsíros ajánlatokhoz hangoltál a véleményedet. Lehet, hogy te például már nem leszel olyan multi ellenes, tíz év múlva, mint amilyen most vagy, és azt fogják gondolni azok a hallgatók, akik most uh, hallgatnak téged, hogy át a Puzsért is megvették egy És azt gondolom, hogy nem, nem, nem ezzel kell vitatkozni, hogy mi mit gondolunk a puzsirra, hogy megvették a múltét. Az a kérdés, hogy, amikor te a fogod védeni, akkor igazad lesz-e, vagy nem lesz igazad, érdemben kell az emberekkel beszélni, és nem állandóan a különböző előítéletekre, meg gyűlöletekre építeni a, a viszonyunkat a köznek a szereplőivel.